România în direct! La Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani. Un proiect de educație financiară marca PCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor! E o nouă zi în țara noastră. Mă rog, e o nouă zi de dimineață, dar eu vorbesc cu dumneavoastră mai de pe la prânz, așa că la șapte jumate e o înregistrare. Și în fiecare zi avem ceva de comentat, de dezbătut, viața se schimbă rapid în România, iată răsare soarele. Nu, încă nu răsare soarele, dar s-ar putea, dacă sunteți cumva medic sau asistentă medicală, să considerați că răsărisoarele soarele, deși afară e destul de înnorat. Doamna Ministru al Sănătății Sorina Pintea. A dat asigurări că începând cu 1 martie 2018, precizez acest lucru, 2018 că trebuie să se întâmple de la jumătatea anului 2017, salariile medicilor vor crește cu cel puțin 70%. Nu este vorba doar despre medici, este vorba despre uh, personalul medical în general. Cresc salariile și pentru infirmiere, și pentru asistenți medicali. V-am citit mai devreme și ați auzit și la știri, vor ajunge la salarii cuprinse între 1000 de euro net, dacă nu mă înșel, nu mă înșel și 4000 de euro brut, în unele cazuri, în cazurile medicilor primari și a profesorilor universitari. Acum noi vorbim și noi aici ca pacienții, cum s-ar spune Doamne ferește de așa ceva și încercăm să ne dăm seama cum va fi viața în țara noastră după un astfel de moment în care medicii din România vor avea salarii nu chiar ca în Occident dar comparabile. Ceea ce se dorește prin această măsură să nu mai plece pentru că na, sunt cei mai specializați dintre intelectualii țării învață cel mai mult, după care interacționează cu oameni în sensul că noi ne punem viețile în mâinile lor și cu oarecare jenă și noi și ei de cele mai multe ori trebuie să le mai băgăm câte un plic în buzunar ca să trăim cu toții, ei să ne dea sănătate și noi să le dăm de mâncare. Asta era situația. Prima întrebare este dacă dumneavoastră credeți că această situație se va schimba după creșterea salariilor medicilor cu tot respectul pentru profesia medicală și conștient de faptul că mulți dintre ei erau la fel de genați ca și noi atunci când le băgam plicul în, sau le băgăm încă, plicul în buzunar. Asta cu ciubucul, să știți că e un obicei care nu trece așa ușor odată ce a intrat în reflex. Pe de altă parte, când te duci într-un spital ca pacient, Poți fi neplăcut impresionat de modul în care arată. Poți avea spaime legată de infecții și alte chestii care să lășuiesc prin spitalele din România. Dar, încă o dată, cel mai rău sentiment pe care îl ai este atunci când trebuie să dai șpagă, când trebuie să bagi plicul în buzunar. Întrebare pentru dumneavoastră. În ce măsură credeți că noi, beneficiarii actului medical din România, vom avea sentimentul că acesta s-a îmbunătățit după data de 1 martie 2018. Ce schimbă mai exact, dacă schimbă, încă e sub semnul întrebării din punctul meu de vedere, o creștere semnificativă de data aceasta a salariilor personalului medical. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment pentru a face această importantă dezbatere. Bună ziua, Lucian! Bună ziua, Moise! Schimbările, deci în primul rând, cred că schimbările vor fi doar pe partea vizibilă. Vom avea niște surse în plus, probabil, care ne se vor da din când în când de către persoanele care astăzi o duc de pe o zi pe alta, la nivel de salari. Și vorbim despre asistenți și infirmieri. Asistenții și infiermierii la... se uitau urât la oameni, asta spuneți, și nu se vor <coughs> mai uita se uitau, urât. uitau, dar sigur au fost cei care au avut cele mai mari probleme din punct de vedere al salariilor primite, până acum. Uh, din punct de vedere medical, uh, sunt convins că medicii vor performa tot cam uh, ca și până acum. Pentru că își făceau oricum meseria? Oricum își făceau meseria în orice tip de condiție, cu sau fără plic, Uh, deci noastră ziceți că nu fi să fi le mai băgăm pe... plicul în buzunar uh, Eu zic că nu se va schimba nimic Pentru că cei care luau plicul Vor continua să-l ia Sau să-l ceară Iar cei care nu luau uh, Vor continua uh, tot, tot așa Nu, nu mai există o trec. categorie intermediară Lucian A celor care n-ar fi vrut să ia plicul, iar, plicul Dar, da, dar l-acceptau a... Pentru că da, aveau acasă da. și ei Copii, rate Ca noi toți deci, la fel cu ei nu se va schimba, probabil. Adică vor accepta plicul? Vor accepta în continuare plicul. Chiar dacă vor avea un salariu de 2000 de euro net? Uh, dumneavoastră sunteți conștient de cheltuielile pe care le au, de faptul că respectivii medici trebuie să învețe, să continue să învețe, chiar până la ieșirea la pensie, pentru că, din păcate, bolile evoluează. Și nu cred nu cred că vom ajunge să avem un sistem, cu excepția celui privat, în care medicul nu va accepta, dar fiind faptul că e plătit peste nivel sau la nivelul de Occidentului. Ok, e punctul. Este... Deci, deci, până la urmă, pentru noi, ziceți, noastră, nu se schimbă nimic, Lucian. Schimbările vor fi... Nu. Zâmbetul asistentei. Adică sistem... Probabil un pic de zâmbet în plus la nivel de spital. Sistemul e de așa natură încât ca asta va rămâne ca atare. Halal, optimist. Bine, Lucian, vă mulțumesc. N-ați auzit că a luat 8 ani de închisoare Darius Volcov? Hai să mai privim așa lucrurile și altfel. Ce naibii? Adrian, bună ziua! Glumesc! Bună ziua! <laughs> ascultăm! ziua, măi, se nu se va schimba nimic. Nimic nu se va schimba. Probabil că medicii care vor primi cei 9.000-10.000 de lei pe lună, probabil că ei sigur nu vor mai cere atât, vor cere mai puțin, da? dar plicul totul vom băga în buzunar. De ce credeți asta, oameni buni? Credeți că uh, medicului îi face plăcere, o, plăcere atunci când pacientul se apropie o, ce, ce stângat ce și ce îi bagă plicul îi în buzunar? Sigur îi face plăcere. Ne-am obișnuit, suntem balcanici. Nu atunci suntem sociopați. No. Noastră, sunt sociopați. Credeți că medicii sunt sociopați? S-au mai văzut cazuri, sigur că da. Avem dezbateri not publice not despre not ele. Not. Da. O parte din în timp, lucrurile se vor așeza și nu vom mai da pagă, dar uh, problema nu de acolo pleacă. Dar? pleacă de la firmiera care ia 2.000 și ceva de lei, aproape de 3.000 de lei și aia va cere cei 5 lei pentru schimba cerceaful. Acolo va fi problema. Păi și acolo nu se schimbă zis. salariile, nu v-am zis? Iată, vă citesc din doamna <laughs> Ministrul al Sănătății. Ea Încredez. a dat Am exemplu unei infirmiere, care nu mai puțin, care vine la noastră, și care va avea de la întâi un salariu de 2586 lei net, fără sporuri. De asemenea, asistent medical cu studii superioare va avea un salariu de 3000 de lei net, fără sporuri. Cu sporuri, cu gărzi, cu asta ajung la mult mai mult. Ajung la 3000, 4000, poate, cine știe, net. Sigur, infirmierea va cere în continuare. Doctorul probabil că nu o să mai ceară. Adrian, ce meserie aveți noastră? Administrator de firmă. Da. Ok. Administratorii de firmă muncesc mult. S -s, sunt mulți oameni în România care muncesc mult. S -s, să știți că în cele mai multe cazuri, în 90 și cred că 9% din cazuri, medicii sunt oameni care își dedică viața societății. Sunt oameni care pleacă de lângă familie atunci când o urgență medicală o cere, când îi sună cineva de la spital. Trăiesc, pur și simplu, prin pacienții lor Neglij neglijându-și destul de des viața personală. Ei știu cei mai mulți dintre ei acest lucru atunci când intră în profesie. Cât câștigă și cum câștigă că banii vin de la stat sau că vin de la pacient într-un plic, acestea sunt în cele mai multe cazuri detalii. Vă spun în calitate de un care cunoaște bine mulți medici. Deci nu în calitate de reporter, ci în calitate de om. Am prieteni, mulți, în acest domeniu. 0372069599 Sunt Ziana, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt chiar medic rezident anul 1. Uh -huh. Să vă zic Ei, ce salariu, am... nu? Ia, că am <laughs> spun eu, dacă cumva cineva mai are vreo brutul pe ianuarie, cel cu care am semnat și contractul e de 2631. Brutul. Brutul. O, asta înseamnă vreo 1500 de lei net. Maxim. Plus niște sporuri, ia. Cât? Mai pune și niște sporuri. sporuri. Hai, zice și, nu, și sporurile. Nu. Pe contract, în de dreptul contract, sporurilor, e trecut, deci, e trecut zero. Deci, noi asta ați primit în ianuarie o bursă, nu-i așa? În ianuarie, încă nu am primit. O să primiți acum, pe februarie. În februarie, Probabil. pe ianuarie. O să primiți La o bursă. La da. sfârșitul Așa, bun. Și da. care de cât e? În valoare de 670 de lei. Bun. Deci, am ajuns la cât? La vreo 2100-2200, cam pe acolo, da? Da. Specializarea din care eu fac parte nu are alt fel de sport, deci. Gărzi? Asta este. Nu faceți gărzi? Gărzile sunt, ba da, dar sunt neplătite. Gărzi neplătite? E o, gar... e o gardă lunară neplătită. Bine, sunt Iana. Vă citesc din doamna ministru. Un medic rezident <coughs> anul tăi care are în prezent un salariu de 1985 de lei, zice doamna brut. Va ajunge la 5.700 de lei brut. Sunt ziana mă bucur din suflet pentru ziua Abia aștept. <laughs> Acum încerc haide să... să fiu mai optimistă decât antivorbitorii mei și să cred măcar da. 30% din ce văd la televizor în zilele acestea. Adică nu credeți Am că vă... se va întâmpla? Mm, nu cred, dar speranța mare ultima. Sunt Hai Haideți răspunde să răspundeți și dumneavoastră opind. la această întrebare. Că ați auzit cum gândesc oamenii? O să, în continuare, o să primiți spicul sau nu? eu cel puțin nu l-am primit și nu-l voi primi am un tată care lucrează în sistemul uh, medical în aceeași profesie ca și mine de 40 de ani și nici el nu este adeptul plicului și nu a fost niciodată încercăm să facem un act medical corect, bine făcut dus până la capăt, fără să purtăm pacientul pe drum și sper să fie mulți alții ca noi și salarul, acum vorba aia, crește, nu crește, noi ne Bine, am înțeles, dumneavoastră nu luați nici până acum, nu o să luați nici de acum înainte, ziceți. No. Dar știți foarte bine că cei mai mulți dintre colegii dumneavoastră acceptă plicul. Întrebarea. Da, în, astfel de cazuri. în ce măsură schimbarea uh, sistemului de salarizare, uite, până la o dublare a salariilor, chiar triplarea salariilor, în cazul rezidenților, în ce măsură, vă întreb, credeți că va schimba partea asta cu plicul? Eu sper să schimbe. Pentru că, până la urmă, cred că plicul se acceptă în momentul în care nu ai suficientă motivație din punct de vedere salarial. Și atunci ajungi la un compromis de genul acesta și, mă rog... Nu, că sunteți, sigură nici... că, nu sunteți sigură că medicii nu vor mai accepta plicul. Atenție, nu vorbim de condiționarea actului medical și eu și dumneavoastră știm că asta un un e o infracțiune. De... Da, Aici ține un pic și de buna creștere și de cum ești tu educat, de principiile tale morale și probabil că un comportament nu putem să-l schimbăm noi prin remunerarea unui om. Probabil schimbarea vine din el în sfârșit. Păi, da, dar atunci, și bine, noi societatea ce să facem, Sânziana? Adică mai mult decât să mărim salariile, ce am putea noi societatea să facem pentru a schimba aceste realități? Eu zic că este un prim pas care trebuie făcut. Al doilea, urmând să-l facă cine? Noi înșine, Medici, noi, să corect, ne, da, noi să ne educăm și să ne reeducăm și să-i educăm și pe cei din jurul nostru. Vă mulțumesc pentru telefon, sunt ziana 037 Anca, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, sunt medic de familie. Mai întâi, aș vrea să spun că medicii de familie nu vor primi nimic pentru că fac parte din altă categorie. Da. Ceea uh, ce mă frustrează îngrozitor. Iar cât despre subiectul de astăzi de abordat, eu cred că într-un viitor destul de apropiat se va întâmpla. De ce zic asta? Ce anume am, se va întâmpla? Dispariția plicului? Dispariția plicului, da, da. Am majoritatea colegilor care sunt în momentul ăsta specialiști, poate chiar asistenți universitari în. Uh, centre universitare da. care ne-au spus după prima creștere, creștere salarială că au renunțat la primii aceste plicuri pentru că uh, salariul lor reușesc să, să acopere ratele și toate călțelele de care Sorry. ratele pentru casă, pentru mașină okay. și de care au ei nevoie de deci, o În cadmă să îmi spuneți că plicul deja a dispărut. Uh, Începe să despară. Eu vorbesc doar despre colegii mei. Asta înseamnă uh, promoția 2009-2006-2007. Medici uh, mai tineri, deci? Medici mai tineri care au un 5 ani, un 7 ani de vechime după rezidențiat. Okay. Uh, dar uh, va dura foarte mult pentru că cei uh, vechi și capii sunt încă acolo care nu se, nu cred că își vor putea schimba mentalitatea în ceea ce privește plicul. Cine, medicii primari, profesorii, la ei vă referiți? Da. Cei prin care prin vor da. ajunge cu salariu până la 4.000 de euro? Da, aceea. aceia. Aceia vor lua 50 de lei în plic de la un pacient? Vorbesc, în principiu eu cred că da. Uh, um, cum să vă spun, e vorba și de... Omul din acel medic care este obișnuit până la o anumită vârstă cu un anumit obicei, și care deja de la, la 60 de ani, 65 de ani este cam greu să-l scoți din. Doar eu știu, nu știu dacă este constrâns de lege, supervizat și. Constrâns de lege este și în momentul de față. Da, bine. Știți? Dar, în același Dar, timp, eu. Știți, și dumneavoastră știți care foarte e... bine. V-am și da. spus aici la radio și da, nu mai și la TV, v-am zis de atâtea ori, eu dau bani la medic. Nu-mi e rușine să recunosc acest lucru, pentru că eu, nu că cere cineva, condiționarea actului medical încă o dată e altceva. Lumea nu face această diferență. Să-i dai medicului bani pentru că vrei, și să sau să fii, să fii nevoit să-i dai uh, medicului bani pentru că altfel nu te bagă în seamă. Condiționarea actului medical este o infracțiune gravă. Din ce știu eu, aceste cazuri sunt rare. E adevărat că se vorbește mult despre ele și ai impresia că dese. Nu sunt rare astfel de cazuri. Dar băgatul plicului în buzunar că vrei tu, asta e destul de frecventă și întâlnită. Despre această a doua situație vorbim acum, nu despre prima, care încă o dată eu reprezintă un fenomen periculos social. Să-l pui pe un om care deja are probleme medicale în pericol, ignorându-l până te lămurești câți banii îți Daniel, bună ziua! Bine v-am găsit, sper că m-auziți. Foarte bine. Că sunt pe traseu și apoi merge mai greu. <laughs> uh, părerea personală. Da. Eu zic că nu vă schimba nimic. De ce? Pentru că problema nu este acolo. Problema este la... O, un control mult, mult, mult mai riguros, ierarhic, să zic așa. Câte vreme Consiliul Medicilor, câte vreme persoane care sunt în control asupra medicilor nu-și fac treaba, nu se va întâmpla nimic. Vreți să facem Și... o poliție a medicilor? Cum e la poliția poliției? Știți că e o da, direcție... Da, da. Sigur, sigur, liniștit. Sunt țări care au treaba asta și funcționează perfect. Adică să vină un pacient sub acoperire care să încerce cu bani medicul sau ce? E inclusiv asta. E inclusiv asta dacă asta va rezolva problema. Da. Eu vă întreb altceva. Să știți că nu-i va ajuta tot... în respectul de sine, nu-i va ajuta asta pe medici. Nu, dar omul s-a demonstrat de-a lungul anilor, mulți ani, că sub o oarecare amenințare... Sunt oameni și oameni. Sunt oameni da. și oameni. Atenție! Medicii da. reprezintă elita intelectualității. V-am spus de foarte multe ori. Dona, chiar există. A, atâta la, poate eu, țara eu, asta eu din punct de refer. vedere al elitelor. Da. Toți se plâng, toți nu au venituri, toți sunt de ei. Câți din medicii care au deja o vechime de peste 15 ani, poate să nu zic mai mult, da. ați văzut să nu aibă cel puțin cabinet privat, care înseamnă niște costuri, să nu vorbim de Destui. clinici întregi, private. Destui. Pe ce bani? Destui am văzut care să nu aibă. De fapt, sunt într-adevăr cazuri, cred că de ordinul zecilor în București. La asta aveți un accent de Cluj sau un Daniel? Eu acum, în momentul ăsta, chiar vorbesc de Arad, că sunt din Arad. <laughs> ok, la Arad nu știu Tot dacă vezi. sunt 3-4-5 medici care să aibă clinici private. Acum, și dacă să lucreze funse, în același timp. Funsele... Și Atenție. Ce vă mai spun încă ceva. Da. Nu doar neapărat clinică privată, care să lucreze într-o clinică privată, uh, din întâmplare... Stați un pic! De face cu Moment. Medicale. Moment! Deci să lucreze într-o clinică privată și într-una de stat, asta nu e ceva rău, nici nu cred că e un conflict. Să dețină nu. o clinică nu. privată de unde, unde să-și arunce, să-și centreze pacienți din clinica de stat, asta e într-adevăr o, o discuție. Pe, asta era ideea, că toți sunt medici din spitalul na uh, național, să zic, da, din spitalul de stat, da. care merg și lucrează în astea private. Dar, Dane, dar asta nu e ceva rău încă o dată? Acolo... Nu, sigur că nu. Dar eu am văzut factură de 12.000 de lei, de 15.000 de lei și ăia sunt oameni care strigă că nu au salariile suficient de mari. Eu am văzut cu ochii mei, eu știu ce vorbesc, că am contact cu mediul ăsta. Păi și partea altă la stat n-a factura? <laughs> ba da, că și acolo e interesant. Păi nu, dar și plă. clinica privată decontează pe Casa Națională de Asigurări de Sănătate și uh, Spitalul de Stat decontează, toată lumea decontează. Cât plătești din cât ți s-a cerut, aia e o diferență care... Mă rog, se poate măsura în ai vrut să stai într-o rezervă, cu televizor, să ai, e ca un fel de serviciu hotelier. e o întreagă discuție despre asta. Dar Am eu, Daniel, eu rețin, rețin această uh, reticență a dumneavoastră cum că ceva se poate schimba în România. Ok, e o țară dificilă România. Noi cu noi avem probleme. Pe de altă parte, v-am mai zis, dacă medicii, nu, dacă medicii ei, ca și clasă profesională, nu reușesc să-și facă curățenie, la fel ca și judecătorii sau magistrații, dacă ei nu reușesc să-și facă curățenie acolo, este foarte greu ca noi, din societate, din, de la jos, de la talpa țării, să reușim astfel de lucruri, printr-un sistem coercitiv, adică mai mult decât să le dăm bani... Nu știu dacă vom. Pe de altă parte, uite, dacă tot am luat analogia asta cu magistrații. Amintiți-vă că după 2000, cât a fost? 2006-2007, adevărat, au fost marile reforme în justiție cu independența procurorilor, exact ce vor ăștia să ia acum. Dar, în același timp, au fost și creșteri de salarii pentru magistrați. Și atunci am dezbătut. Nu va mai lua doamna judecător de la înalta curte, chiar era, dacă mai țineți minte, 100 care avea salariul 15.000 de lei nu va mai lua o poșetă de nu știu care cadou și lumea a zis, ba, va lua în continuare. În fine, rezultatele, una, una peste alta, rezultatele peste timp s-a dovedit că în rândul magistraților corupția a scăzut foarte, foarte mult. Nu știu dacă asta a avut sau nu legătură cu creșterea salariilor într-o mai mare măsură decât eficiența DNA-ului, care în primul rând pe magistrații s-a concentrat în acei ani 2007, 2008, 2009, 2010 până prin 2013, 2014 acolo magistrații au fost cei care au căzut primii, că nu se putea face justiție altfel. La fel acum, revenim la dezbaterea despre medici. În ce măsură noi societatea putem face mai mult pentru schimbarea lor decât să le mărim salariile? Simona, bună ziua! Bună ziua! Suntem naivi să credem că se va schimba ceva sau, cel puțin în viitorul apropiat, nu se va schimba nimic. Adică nu până în aprilie? Nu, în viitorul apropiat vorbe vorbesc de următorii ani. De ce nu se, nu se va schimba sunt Eu sunt naiv, Pentru... trebuie să recunosc că și-am dovedit asta de mai multe date. ori. Pentru că vreau să vă dau câteva exemple proprii, de la cel mai grav până la cel mai puțin grav. Vă rog, Simona. Știu exemplu de doctor care, uh, cardiolog care nu operează fără să-i și te întreabă, n-ai bani, ok, ai casă, ai vacă, ai mașină, vindele și adun bani. Și Acesta pe este un caz penal. Mergeți la DNA. Ok. Îl știu. Ok. Da. Bun. Poate că ar fi o soluție, ziceam de magistrat, vis-a-vis -vis de magistrat, poate că ar fi o soluție să se implice mai mult de ul și peste clasa aceasta, medicilor. Eu n-am fost de acord cu asta. Da, este o clasă de elită, dar ce să ne facem alt caz. Trecem mai departe. Să nu-mi uit uh, firul. Alt caz. Știu medic ca da. căruia i-am dat 200 de euro și a spus e prea puțin ce facem cu mâna a doua. Și este medic de elită din Spital de Neurologie din București. Și e prea puțin. E, și acesta e de, de sesizat. Da? Deci nu le ajunge. Ia. Sunt la un nivel la care nu le ajunge. S-au obișnuit cu un, anumit, cu un anumit standard și nu le ajunge. Câte operații pe zi are medicul ăla? Câte operații are pe zi? Cât are pe săptămână? Cât are pe lună? Cât bani strânge? Cum să nu-i ajungă? Când nu-ți mai ajunge, înseamnă că... Deci, Cun, cum te la poți să ziceți că la un, salariu, la un salariu de 4.000 de euro. 4.000 de euro? Cât înseamnă? Păi credeți că el nu 4 de euro din atâta șpagă? Și dacă strânge 5, credeți că n-ar prefera să strângă 4 și să nu mai ai treacă prin niște situații? Eu nu cred. Nu cred. Nu cred. Atâta vreme cât cu atâta tu și o brăznicie vine și-ți pune în față mi-ați dat 200 de euro sau 300 și nu e suficient pentru că limita lui e de 4 sau standardul lui e de 4 și trebuie să mai dai 2 sau 1. Simona, eu nu cred că sunt multe cazuri din astea. Nu, dar sunt. Sunt de acord că sunt, știm cu toții că sunt. Încă o Bun. dată, acestea sunt este... cazuri unde chiar trebuie să vină procurorii. Genul Exemplu acesta de personaj trebuie scos din profesie. Da. Te duci la el și te uită la tine ca la o cârpă. Exact cum spuneai, că dacă îi dai, e mai bine sau că simți nevoia să-i dai. Simți nevoia să-i dai, că altfel îți face niște fețe, că mai bine... Asta îi, e foarte mai. subiectivă. Eu am, eu am sentimentul nu e că... Nu subiectivă, că eu am trăit-o pe pielea mea. De ce să-ți spun. Dacă pe... îi dai ceva, este, ești a lui și te tratează exact cum ar trebui, nu i dai în doi peri, discuții în doi peri, nu ți răspunde, spune gata, terminat momentul de... De vizită și la revedere. Dumneavoastră, când mergeți acolo la spital, ajungeți cu o prejudecată. Că trebuie să dați, că altfel nu se va uita la dumneavoastră. E posibil ca medicul respectiv să aibă în cap, nu știu, problemele unui pacient. Și asta să ziceți, nu s-a uitat la mine și n-a vorbit cu mine. Sigur că aceste lucruri trebuie corectate. Dar faptul că ați venit cu o prejudecată acolo, v-ar putea face să înțelegeți greșit o atitudine a medicului. Asta nu să Nu am nici o prejudecată. Mă duc acolo pentru că sunt un... am fost un om bolnav și a trebuit să fiu tratat. Bine. Poate fi așa nu mă duc cum spunez... cu că nu am de ce să mă cu prejudecată. Ba da, toți știm, nu, pere... nu? Că medicii cer bani. Asta păi... e o prejudecată. Nu este o preju... păi, și felul cum se comportă el cu mine, cum să fie o prejudecată? Atâta vreme cât îi dai bani și e zâmbăresc și când nu îi mai dai banii, este nervos. <sus> se vede clar pe fața lui reacția. Se fi... vine zâmbitor, așa, nu știu, Zice că s-a făcut o, o magie, o minune. Poate Sac. fi așa cum ziceți dumneavoastră. Sau nu. Asta încerc să vă zic. Generalizarea o... este extrem de păcătoasă. A, a, mai devreme a vorbit sunt ziana. care a spus eu sunt medic, tatăl meu e medic, da, medic, medic nu l-o împlinire. A, a spus a... tatăl meu e medic da. și nu ia bani și n-a luat Cințe niciodată. Lor, foarte bine, bravo lor. Și mai este un caz când chiar nu șer, cer, dar le dai și îți mulțumesc. Așa. Și acel caz se va schimba? Încă un exemplu, da? Acel este posibil să se mai schimbe, pentru că aceștia chiar nu au pretenții dacă le dai, dacă nu le dai sau dacă le dai cât a fost, îmi dar te mulțumesc cu faptul că le-ai dat. Hai că dar ajungem la un Dar să nu uităm că urmitor. peste tot și în toate spitalele există niște tarife minime unde spui 100, 200, 300, asta cu cât face, Astea am vrut la un pacienți. alt spital. Da. Între pacienți sunt trimise, transmise de asistenți de, de secretare da, da, da. și de așa mai departe. Adică a, nu asistenta este așa. market maker. Așa se numește Exact, Exact. Aia nu spune de la ea. Spune că banii nu-i da ei. până la urmă la Se vor schimba aceste realități Simona? Nu în viitor apropiat, repet, nu în viitor apropiat. Chiar, poate de medicii foarte tineri, că și cei care sunt acum între două vârste, tot mm -hmm. și de aia se și specializează foarte mult ca în continuare să ia locul copilor, da, care sunt capicați. Și acum ei vinează. Bine. generația mijlocie. Deși nu, nu, nu, nu are cum să se Deși se spune că e o vorbă care spune că pe termen lung suntem cu toții morți. Asta, apropo de analizele de piață. Um... Totuși, hai să, hai să căutăm așa, nu știu, ceva pozitiv. Pe termen lung, poate se va schimba ceva. Fără ca noi să fim morți. Marius, bună ziua! Bună ziua, domnule Moise! Vă ascultăm, domnule Marius. Aș vrea să vă spun în primul rând că sunt de acord într totul cu Anția e vorbitoarea. Da, Simona, da. Cu Simona, dar, dar nu aș vrea la fel să fiu atât de exigent. Nu pe termen foarte lung, pe termen mediu. Probabil. Da. Într-adevăr, sunt medici care își fac datoria cu toată dragostea, tot interesul. Sunt oameni extraordinari printre ei. Okay. Însă, însă, eu doar atât vreau să întreb că probabil ne ascultă foarte mulți. Da. De ce atunci când un pacient îi se spune că, dumne, mai ai o zi de trăit. De ce primește bani? Nu le e frică de Dumnezeu? A, știți, nu a... au un pic de. ați avut o astfel de experiență, Marius? Am avut o experiență, da. Vreți să povestiți? Da. Dacă vreți, nu vă folosesc, am sentimentul că vrea, vreți să povestiți. Eu aș vrea doar atât. Sau îi recomand domnului... Tolontan. Sunt într-o zi în Spitalul Fundeni, de la intrare de la Paznic sau de la Pază, până la cel mai mare profesor, conferențiar... Bănuiesc că vă referiți la de, de oncologie de la Fundeni. Tot ce înseamnă Spitalul Fundeni. Oncologie, gastrotransplant, transplant, okay. cardio, absolut tot. absolut tot. Am alt alt alt zis asta target. pentru că ați spus de oameni care mai au o zi de trăit, de-aia m-am gândit la cancer. Ok, bun, spuneți mai departe. Să intre Tolontan deci, acolo și ce să facă? Da, să facă o investigație. Să vadă câți bani fac. Ei pleacă de acasă și iau target. Domne, atât trebuie să fac astăzi. De ce spun asta? Oamenii vin acolo, nu vin din plăcere. Ei când merg la un medic, sunt disperați. Dom'le, l-am văzut pe Dumnezeu, vreau să mă ajute să facă. Și stau la niște cozi imense... Da, Marius, da, da, da, da, de avem această dezbatere de azi. Întrebarea este în ce măsură, uite, creșterea semnificativă a lefurilor în acest domeniu va schimba aceste realități, asta e dezbaterea. Nu se poate. De ce? Va fi foarte, foarte... Păi nu despre bani vorbim până acum, despre ce am vorbit că... până acum? Iertați-mă, iertați-mă că vă spun, suntem un popor de găinari care ne vindem pe nimic. E pentru dumneavoastră de vedere, eu nu cred asta. Personal, personal, credeți-mă că da. Vă doresc să nu ajungeți în vreun spital, probabil din cauza asta nu sunteți de acord cu mine. Însă, așa este, credeți-mă. Eu, mulțumesc Dumnezeu, am avut o problemă personală, mi am pierdut soția și erau oamenii în jurul meu cărora nu li s-a adresat nimeni săptămâni întregi. De ce? Pentru că nu avea o situație materială bună. Așa că îi rugăm. Și credeți-mă, am foarte, foarte mulți medici prieteni apropiați. Mai Dar... Da, ah, ok. Bun. Până la urmă ne-ați povestit. Am tot respectul pentru dumneavoastră. Nu ai cum, după ce ți-ai pierdut soția, să mai ai foarte mult optimism. Dar totuși vorbim despre bani. Toți cei care ați intrat cu atitudine sceptică în această emisiune, ați spus că medicii vor bani. Uite, statul le dă bani. De ce nu s-ar schimba situația, vă întreb? Nu despre bani e vorba? Sebastian, bună ziua! Bună ziua, Moise, fie și ascultătorilor. Da, am ascultat pe antevorbitorii mei. Eu sunt un pic mai optimist. Eu cred că lucrurile se vor schimba. Sunt de acord cu o parte din ceea ce au spus antevorbitorii noștri, Uh, mai ales cu ce au spus doamnele doctori. Să cred că, într-adevăr, sunt medici mai în vârstă, ajunși la un anumit standard, atât de viață cât și de profesie, și care, indiferent de veniturile pe care vor avea, le vor avea de acum înainte, probabil nu se vor opri din luat acest plic. Sebastian, generalizarea dumneavoastră este păcătoasă. Am un prieten medic care tocmai s-a pensionat, este în vârstă, s-a pensionat din sistemul public și a rămas la de stat, care, o con care conduce o mașină ieftină, o mașină de, cred că, 15.000 de euro costă, în rate, mm. care trăiește decent într-un apartament și care, din ce știu eu, n-a luat niciodată bani de la nimeni. Când a avut nevoie de mai mulți bani, s-a angajat la mai multe spitale și a, a, a muncit mai mult. Și, credeți-mă, este o somitate medicală. E o persoană foarte cunoscută, nu pot să-i dau numele că nu am acceptul pentru asta. Dar Corect. faptul că dumneavoastră a, a zis medici în vârstă fac asta, cei tinerii vor schimba deja pe omul la rănit. Ce e drept? Ce spune? Ai dreptate Moise. Nu okay. tot. Hai să vedem, de exemplu, cazul Lucan, de mai. Cazul trecute. Lucan e un caz de generaliza. justiție, sigur că da. M-ați auzit pe mine, punând măcar în discuție la această emisiune, cazul Lucan sau uh, cazul medicului de la uh, Spitalul de Copii din București, nu, acolo trebuie să se pronunțe justiția. Trebuie să se pronunțe justiția. Așa nu nu putem să judecăm noi niște fapte penale grave pentru că noi nu suntem justiție, noi, aici, la emisiunea România în direct. Noi avem o percepție în legătură cu un sistem în momentul în care se ia o astfel de ștampină. Se spune, doamne, acest medic făcea nu știu ce, cerea bani. A venit din icotul peste el. Foarte bine, avem judecători pentru asta. Când judecătorii vor spune acest medic a făcut și adres la pușcărie cu el, atunci, sigur, putem comenta o tipologie, genul acela de medic. Corect. Moise, eu faceam referire și ce au spus, inclusiv persoane din domeniul medical, medici de mai înainte, care spuneau și ei la rândul lor că știu cazuri și sunt convins că este așa, Că acei unii oameni, hai să nu generalizăm, unii oameni care au ajuns la un anumit nivel și care au avut acest comportament de-a lungul vieții, probabil îl vor avea și în continuare. Dar ce vreau să spun este că eu sunt optimist. Că pe termen mediu și lung, cel puțin medicii tineri, care vin cu, cu totul și cu totul altă mentalitate, vor renunța la acest pic. Sunt convins de asta. Și noi, cei tineri, vom renunța să-l oferim. Dar, aha, aha, iată, iată, iată, iată, iată Iată, iată Ați adus discuția Sebastian într-o zonă foarte interesantă Dar ce credeți dacă s-ar întâmpla Dacă dintr-o dată noi toată societatea Conștientă de faptul că s-au mărit salariile Pe care tot noi le plătim Ne-am hotărât ah. și am zice Uite, eu Moise care până acum Băgam bani în buzunarul doctorului De la 1 martie o să mai bag Ce credeți dumneavoastră ah. că s-ar S-ar întâmpla într-o astfel de situație? O să că nu s ar întâmpla nimic. Eu uh, am doi copii, sunt căsătorit, am doi copii. Uh, am mers de multe ori la medic cu ei, probabil ca și mulți ascultători din, da. de noi, la spitale de stat. Și spre bine de tine, nu am dat acest plic. Vreau okay. să spun că uh, abordarea medicilor și modul cum s-au raportat la mine a fost unul extrem de normal. Repet, nu am avut experiențe de genul bolilor foarte grave, cu necesitarea de... Dar când stai în spital acolo, mai ales da? într-unul de copii, eu am stat odată când și-a fracturat femeul în mâna și am văzut Ii? în jurul meu ce se întâmplă. Este pur și simplu adică te termină, te dă jos. Sunt convins. Nu okay. am experiența aceasta, dar pur și simplu la problemele uzuale, atât ale mele cât și ale copiilor în spitale de stat, nu am remarcat această, să zicem, discrepanță de cum se uită la mine dacă i-aș fi oferit o sumă de bani sau cum s-a uitat la mine dacă nu i-am oferit o sumă de bani. Dar da. e foarte adevărat, și aici revenim probabil un pic la ce am spus eu, că anumite persoane da, cu anumite funcții, profesori, etc, decani și așa mai departe, profesori universitar, doctori și așa mai departe, care, repet, nu generalizăm, dar care o viață întreagă au fost obișnuiți să ia, cazul prietenului despre care vorbești, sau cum despre care vorbești este altul, timp să cred că vor continua să ia până vor ieși la pensie. Pentru Dacă că, deci, au, de Mellici, au dezvoltat un obicei din ăsta. Sunt exact, sociopații, asta spuneți. Bun, să în le om, angajăm, om, a, atunci om. să angajăm psihologi care să stea de vorbă cu profesorii universitari, zice, sau cu, nu știu, nici și aia în mod da, absolut da, da, inutil. Mai mult de și care să-i ajute să scape de psihologi? obiceiul ăsta, de a lua șpagă, nu? Asta? E soluția? Nu. Nu, probabil măsuri coercitive, nu neapărat apărat uh, nu dacă funcționează. Măsurile coercitive deja sunt în legislație și din... am ascultat-o ieri pe doamna Chiove și chiar spunea ok, dacă se dorește reducerea abuzului în serviciu la vremurile în care doar polițiștii și medicii erau prinși de către DNA, o să ne întoarcem la acele vremuri. În mod evident, procurorii nu s-au mai concentrat pe sistemul medical când aveau cazuri mult mai grave de înalți funcționari și miniștri de rezolvat, de prins, de trimis în judecată. Dar încă o dată, aici este vorba și de atitudinea noastră ca societate. E foarte importantă această atitudine. Hai să învățăm noi să stăm, să ne facem o programare, să stăm la coadă, să nu dorim să intrăm în față, să nu creăm o piață a șpăgii, sau să o deștiințăm pe cea care există. Dacă tot am ajuns sau vom ajunge, doamne, aștept să se întâmple chestia asta, la situația în care noi, ca societate, vom putea plăti niște salarii decente medicilor și cadrelor medicale. E un pas mare înainte, că-l face PSD-ul, nici nu mă interesează. Amintiți-vă faptul că pe vremea guvernului tehnocrat s-au introdus, Vlad Voiculescu a introdus noi reguli pentru conducerile spitalelor, pentru examene, examenele pentru uh, conducerile clinicilor și așa mai departe. Lucruri care au fost imediat schimbate pentru că anumite persoane trebuiau să fie pe funcțiile respective, tăindu-se astfel, bineînțeles, accesul unor alte mentalități, mai tinere, habar n-am dacă mai tinere, mai revoluționare, categoric, către joburile uh, manageriale de decizie din spitalele din România paradoxal, uite, tot PSD-ul vine acum și zice, gata, o facem le mărim salariile la cât ar fi, trebui să ajungă în 2022 hai să vedem ce este din toată povestea asta, dar haideți ca noi societatea să ne schimbăm noi în primul rând atitudinea față de medici, să le arătăm respectul pe care îl merită în cele mai multe cazuri inclusiv prin a nu ne mai umili nici pe noi, nici pe ei cu băgatul plicului în buzunar vă mulțumesc!